Відповідаючи, мовив йому Одіссей Велимудрий, я з у удвох женихів отих високодумних стримувать буду в Господі, хоч дуже вони й напирають. Ви ж обидва назад йому, руки й ноги скрутивши, киньте в комору його і зачиніть за ним двері гарненько. З витою линвою потім Зв'язавши кругом, якнайвище, вверх по стовпу підтягніть аж до сволока і висять залиште, а іще довго живий жорстокої муки зазнає. Так він сказав, і вони, його мови послухавши зразу, вмить до комори війшли і від мелантія швидко сховались. Поки в коморі тій зброї шукав він по закутках темних, Встигли тим часом обабіч одвірків вони притаїтись. От на порозі Мелантій козений пастух показався. Мав вже в одній він руці дірчастий шолом причудовий, в другій руці мав щит, величезний, старий та й ржавий. Захистом був він лаерту, в юності ранній. Дуже давно він валявся... У ремені й шви розійшлися, кинулись разом на нього вони, потягли за волосся вглиб глиб до комори, й об землю жбурнули зомлілого серцем. Руки і ноги йому ремінням до болю скрутили, добре їх раз коло разу стискаючи, як наказав їм син Лаерта, незламний в біді Одісей Богосвітлий. Звитою линвою потім, зв'язавши його якнайвище, вверх по стовпу, підтягли до сволока і висід лишили. З нього, глузуючи, так, свинопаса Евмею, ти мовив будеш Мелантію всю тепер нічку тут сторожити, лежачи в ліжку м'яким, як для тебе воно й подобає. Не обмине тебе рано, народжена з хвиль океану, золотошатна Еос. В тій порі, як звичайно, ти гониш, кози, щоб учту в цім домі із них женихам готувати. Так і лишився він там, на прив'язі висіти з губній. Зброю тоді одягнули, і двері, світлисті замкнувши, до промітного та хитрого, вийшли вони Одісея. Разом усі на порозі, відвагою дишучи, стали. Четверо, в домі ж багато було юнаків повносилих. Близько тоді підійшла до них Зевсова донька Афіна, ментора, вигляд прибравши з ним постатю й голосом схоже. Втішений був Одісей, як побачив її, промовив Менторе, стань нам на захист, згадай свого любого друга. Скільки добра учинив я тобі адже ти мій ровесник. Так говорив він, бо знав то Афіна, що кличе до бою. Галас гучний той час женихи у господі щенили. да Агелай, тоді перший накинувся на неї, менторе, не піддавайсь на лихі Одісея, намови. Бійки не здумай почать з женихами в його обороні. Ось бо, наш задум, і він таки здійснений буде, я певен тільки на їх ми обох поубиваємо, батька і сина, будеш убитий і ти, як наважися разом із ними діяти в домі цьому, за це накладеш головою. А коли збройно ми сили, позбавимо вас життєвої, тож і майно те, що в домі, а чи поза домом надбавти, ми з Одіссеєвим разом змішаємо і не дозволимо, Ані синам твоїм жити надалі у домі, ні дочкам, ані дружині поважній по місту ходить на ітаці. Так говорив він, і серцем Афіна розгнівалась дужче, і гнівними стала словами корити вона Одісея. Ні, одісею, не мав тебе сили й відваги, з якою. Ти через білораменну Єлену хорошого роду бився під троєю всі дев'ять років колись неустанно і багатьох поубивав у тій січі Кривавій. Твоїм же намислом широковуличне місто прямо взято. Як же тепер, додому й маєтків своїх повернувшись, замість подужать отих женихів, ти втрачаєш одвагу? Ідеш ж бо, мій любий, ставай, біля мене, й дивися побачиш, як, виступаючи тут проти зграю мужів зловорожих, Ментор, Алкімів, син дужий, віддячить тобі за турбувати.